Imnul 21 Scrisoare către un monah care îl întrebase Cum deosebești pe fiul de tatăl? Prin raționament sau în mod real? În ea afli o bogăție teologică Ce respinge blasfemia aceluia? Ai strălucit? Te-ai arătat ca lumina slavei, lumina neapropiată a ființei tale, mântuitorule, și a iluminat sufletul întunecat, mai binezis, care s-a făcut întuneric din pricina păcatului, ca unul ce a pierdut frumusețea naturală, căci l-ai ridicat din iadul în care zăcea și i-ai dat să vadă lumina zilei dumnezeiești și să fie luminat de razele soarelui, ce să se facă el însuși lumină o mare minune, dar nu cred aceasta cei ce nu disprețuiesc slava oamenilor, cum ai poruncit, nici n-au gustat slava dumnezeiască pe care ai dat-o tu și o dai, Dumnezeu meu, celor ce te caută cu toată pornirea sufletului pe tine, slavă veșnică pe tine, Dumnezeu cu adevărat slăvit, a cărui vedere luminează vârful slavei iar cel ce s-a învrednicit să te vadă pe tine purura fără îndoială, s-a împărtășit de slavă îngerească, deși a fost legat cu trupul prin fire, iar primind să rămâi la el și pe lângă aceea binevoind ca el să rămână în tine, ai împlinit de plin economia ta și ai făcut asemenea ție de pe cel stricăcios. L-ai făcut Dumnezeu, Dumnezeule, cel ce subziști prin fire dinainte de veci, cu Dumnezeu cel părtaș de eternitatea ta, cu Fiul și cuvântul cel născut din tine, deosebit, despărțit de tine, nu prin raționament, dar care e în realitate nedespărțit de tine, căci, deși e deosebit, adică despărțit, nu e prin fire, ci mai degrabă prin ipostas sau prin persoană, fiindcă a spune că e despărțit în mod real e propriu necredincioșilor și ereticilor, iar că e deosebit, adică despărțit, prin închipuire, e propriu celor total întunecați, căci mintea are cuvântul neîncetat născându-se și deci deosebit despărțit, iar dacă se naște, el și iese cu adevărat și e deosebit, adică despărțit, ca și cuvânt ipostatic, dar și rămâne înăuntru celui ce l-a născut, care trebuie înțeles, și ca sân părintesc și străbate în toată lumea și totul se umple cu totul deosebit, despărțit de Tatăl, dar există același întreg și cu Tatăl. El se comunică prin lucrări și înțelegem că vine la noi prin iluminare. Tu ai auzit că El umblă, rămâne, își întoarce fața și vede Psalm 9,39. Pogoară și urcă iarăși, vine, vine de față și iarăși zboară și săvârșește alte multe lucrări. Toate dumnezeieștile scripturi folosesc aceste cuvinte pe care le-a grăit preasfântul Duh. Cel purces din Tatăl în grăit. acesta a fost trimis de Fiul oamenilor, nu celor necădincioși, nici celor iubitori de slavă. Nu retorilor, nici filozofilor, nu celor ce au studiat scrierile liniilor, nu celor ce nu cunosc scripturile noastre, nu celor ce vorbesc pompos și prea mult, nu celor ce se bucură de nume mari, nu celor ce au reușit să fie cinstiți de cei slăviți, nu celor ce au conlucrat cu cei ce au lucrat fără de legea, nu celor ce dau titluri, nici celor ce le primesc. Nu celor ce râd de alții, nici celor de care se râde cu dreptate, ci celor săraci cu duhul și cu viața, celor curați cu inima și cu trupul, celor simpli la cuvânt, dar simpli și cu viața, și cu o părere despre ei și mai simplă încă, celor ce fug de slavă ca de focul ghienei și urăsc pe lingușitor din tot sufletul, Căci Duhul nu primește lingușirile, nu rabdă să audă ceea ce nu este A fost trimis celor ce nu caută decât numai slava sufletului și mântuirea tuturor fraților Și nu primesc plăcerea a ceva din lume Nici prin cea mai mică mișcare a inimii de pildă A laudei sau a slavei omenești sau o oricărei alte plăceri sau patimi Cei ce sunt așa sunt morți Chiar dacă sunt vii, cu adevărați, cu adevărat, căci sunt adevărați în toate, chiar dacă sunt socotiți amăgitori. Aceștia sunt smeriți cu duhul și cu inima și sunt blânzi și râvnitori pentru Domnul. Ei sunt nevlavioși pentru cei nevlavioși, dar sunt mireazmă de viață pentru cei aleși de Domnul. Aceștia par și desfrânați celor desfrânați cu inima, dar sunt deopotrivă cu îngerii celor feciorelnici cu sufletul. Aceștia, când sunt încojurați de slavă, se smeresc, dar și în sărăcie sunt slăviți. Aceștia sucutesc sărăcia ca împărăție și împărăția ca sărăcie. Aceștia, mâncând, rămân înfrânați și postind, se satură în tot felul. Aceștia, nu consimt cu nedreptatea și nu pot trece cu vederea pe cel necăjit și asuprit de cei avuți. Aceștia nu se tem de fața oamenilor, căci văd fața Domnului. Aceștia nu-și lasă inima încovoiată de daruri și nu trec cu vederea legea dreptății, căci ei au bogăție ce nu li se poate răpi și toate ale lumii le socotesc ca și gunoaie. Aceștia, având ca învățători pe ducul nu au nevoie de învățătură de la oameni, ci luminații de lumina acestuia văd pe fiul, văd pe tatăl și se închină treimii persoanelor Dumnezeului, cel unul unit în chip prin fire. Aceștia învață iarăși de la tatăl în chip tainic că se naște fiul în chip neîmpărțit, cum singur știe căci eu nu pot spune căci. Dacă aș putea, cuvântul ar avea putere să exprime cele mai presus de cuvânt și de înțelegere și de a face ca toate cele de jos să fie ca cele de sus, căci, dacă creatura ar cuprinde pe creatorul și l-ar înțelege întreg precum este și ar putea să-l spună prin cuvânt și să-l scrie, creatura ar fi mai înaltă ca ziditorul, încetează, omule, Tremură cel ce ești muritor prin fire, și înțelege că ai fost adus la existență nefiind. Și ieșind din pântecele cele mai ce ai văzut lumea adusă la existență înainte de tine, și dacă ai putea cunoaște înălțimea cerului și ai putea arăta care e ființa soarelui și a lunii și a stelelor cum sunt legate și cum se mișcă, fiind neînsuflețite și mișcându-se fără simțire, sau dacă ai cunoaște tainele și măsurile pământului însuși din care tu însuți ai fost luat, și întinderile și mărimile lui, și pe ce se reazemă și ce este aceea care îi este temelia și ai cunoaște acestea și ai afla ținta fiecărui lucru, și dacă ai putea număra nisipul mării, sau dacă ai cunoaște firea ta însăși și ai tâlmăci opera înțelepciunii, atunci ai înțelege și pe făcătorul însuși, ai cunoaște cum trebuie, cum întreime e o unitate fără amestecare, și în unitate o treime fără împărțire. Caută Duhul, ieși din lume. Să nu dai somn deloc ochilor tăi, nici să nu te îngrijești de viața trupească și făcând așa poate Dumnezeu te va mângâia și îți va da să vezi lumea cum ți-a dat mai înainte să o vezi pe ea și soarele și lumina zilei și va binevoi să te luminezi și cum așa să o vezi pe ea și soarele și lumina zilei și să-ți arate lumea inteligibilă, lumea spirituală. Și să te luminezi cu lumina întreitului soare pe care de o vei vedea, vei înțelege cele ce-ți spun, atunci vei afla harul duhului prin care chiar absent duhul se vede în potență, iar prezent nu se vede datorită firii lui, Dumne firii lui dumnezeiești, dar e prezent pretutinden și nicăieri, căci de vei căuta să-l vezi sensibil unde îl vei afla, nicăieri vei spune desigur, iar de vei putea să-l vezi spiritual mai degrabă, va lumina el mintea ta și va deschide pupilele inimitale, și atunci nu vei nega că este pretutindeni, și prin el vei fi învățat toate, chiar de ești neînvățat și simplu. Iar de n-ai cunoscut ochiul înțelegerii tale deschis și văzător al luminii de n-ai simțit dulceața dumnezească, de n-ai fost luminat de Duhul dumnezeesc, de n-ai vărsat lacrimi fără durere, de n-ai văzut mintea ta spălată, de nu ai cunoscut inima curățită și răspândind raze strălucitoare, și n-ai aflat contrar de pe Hristos lăuntul tău, și nu te-ai uimit văzând frumusețea Dumnezească și n-ai uitat de firea omenească, Văzându-te pe tine întreg, preschimbat, spunem, cum nu tremuri să vorbești de Dumnezeu? Cum îndrăznești fiind tu întreg trup și neajuns încă Duh ca Pavel, Romani 7 cu trei, să filozofezi sau să vorbești despre Duhul tău, care auzi că acela, că acela nu locuiește în altfel de persoane, fiindcă sunt, cum se spune, trupuri Romani 8 cu 9, dar. Le-am scris acestea ca să cunoști cum cred eu și, dacă voiești, să mă crezi și să te întristezi. Căci dacă nu ai cu adevărat comoara pe care lumea nu poate să o încapă, dacă nu ai primit încă slava pescarilor pe care cei ce au primit-o l-au primit cu adevărat pe Dumnezeu, să părăsești păcatul și cele din lume și să alergi repede înainte de a-ți de a ți se închide porțile vieții și a teatrului de aici, și de a se sfârși vai târgul și de a se întuneca soarele și stelele și de a trece pământul și de a se deschide iadul și totul să devină întuneric și haos, căci atunci vei cunoaște prietene suflet și vei afla Că cei ce nu au Duhul Dumnezeiesc, luminând în cuget ca un sfejnic și locuind în inimă în chip negrăit, vor fi trimiși în întunericul veșnic, căci Domnul este Duhul, Ioan 4, 24, dar Duh, e și Dumnezeu Tatăl, Tatăl Domnului, Duhul fiind unul, căci nu se poate împărți, deci, cei ce-l au pe acesta au pe cei trei închip neconfundat. Deși neîmpărțit căci există tatăl și cum ar fi el fiu, Fiindcă e nenăscut prin ființă și există fiul Și cum s-ar naște duhul, duhul este duh și cum s-ar arăta ca tată Tatăl este tată pentru că e pur născător Dar cum are loc nașterea veșnică pentru că fiul nu se desparte deloc de tatăl și provine întreg din el în chip și rămâne totdeauna în sânul părintesc. Fiul se vede neîncetat în tatăl, născut din el, dar unit cu el, dar și tatăl se vede în fiul nedistanțat, nedespărțit. Fiul este fiul, pentru că se naște pururea și este născut dinainte de veci, ieșind... Nu se taie de rădăcină, dar e totodată aparte, însă ne despărțiți și unit întreg cu Tatăl cel viu și dăruiește-l însuși, care e viață, viață tuturor. Câte le are Tatăl, tot atâtea le are și Fiul, câte le are Fiul, le are și Tatăl, la fel. Văd pe Fiul, îl văd și pe Tatăl, se vede Tatăl în toate asemenea Fiului. Afară de faptul că unul naște, iar celălalt se naște purura Ce este afară de tatăl care să existe? Ce este? Spune, arată tuturor oamenilor. Este Dumnezeu fără de început și făcătorul tuturor celor ce au fost făcute și vor avea să fie Dumnezeu egal cu Tatăl după ființă, după fire, după putere, după formă și după înțeles și niciodată despărțit de Tatăl după durată, cum provine din el, ca glasul din cuvânt, cum ia a trup, ca și cuvântul scris, din cele înalte m-am pogurât la cele smerite și m-am întristat în mine însumi și am plâns pentru neamul oamenilor întrucât Caută de străine, aduc înțelesuri, lucruri și cuvinte dintre cele omenești, socotind să înfățișeze prin ele firea dumnezeiască, fire pe care nimeni dintre îngeri sau oameni nu a putut să o vadă sau să o numească, căci cum ar putea numi cineva pe Creatorul tuturor, fiindcă toate lucrurile și cuvintele s-au evit la porunca lui Dumnezeu, Căci El a pus nume lucrurilor Lui și fiecăruia un nume propriu, dar nu le-a pus El însuși tuturor și a dat înseși făpturilor sale puterea de a da lucrurilor numele, și fiecare numește și e numit altfel, dar numele Lui nu ni s-a făcut niciodată cunoscut decât numai că e Cel ce este Dumnezeu negrăit, cum a spus. Ieșirea 3 cu 14 dar dacă e negrăit, dacă nu are nume, dacă e nevăzut, dacă e ascuns, dacă e neapropiat, dacă e singur mai presus de cuvânt, dacă e mai presus de cugetare, nu numai omenească, ci și a minților nemateriale, că ce-a pus întunericul ca un ascunziș. cu 17,12 Și dacă toate celelalte de aici sunt ale întunericului și numai acela ca lumina e... În afara întunericului Cum introduci vreun înțeles Privitor la el Sau l-ai văzut în realitate Separat pe unde și cum Ai străbătut întunericul Și te-ai despărțit singur de toate făpturile Iar dacă acestea Nu sunt ale tale Ci ale altuia Mă întreb minunându-mă Ale cui sunt și te întreb Să aflu sunt ale vreunui înger Din cei nemateriali Dar nu știi Că ei au și fețele și picioarele acoperite de aripile lor dumnezeiești în chip și smerit, și ce vei înțelege prin aceste aripi, dacă nu nesuportarea de către ei a slavei neapropiate, căci nu privesc firea, ci slava slavei, sau te întreb să-mi spui cărui om i-a fost dat aceasta lui Ioan sau mare lui Pavel, dar unul striga și, și, vestește, și vestește tuturor că nu poate să-i dezlege nici măcar cureaua sau nasturi încălțămintelor, iar celălalt că s-a suit la al treilea cer, doi corinteni, 12 cu doi, și după aceea a fost răpit în rai. Oare ți-a spus mai ție ceva deosebit ceea ce ai ascuns și acum voiește să vestești? Noi nu l-am auzit pe Pavel spunând în scris nimic despre aceasta, ci și el zice cu voce tare, am auzit cuvinte pe care nu pot să le spun, 2 Corinteni 12,4, și că Dumnezeu locuiește în lumină neapropiată, 1 Timotei 6,16. Deci Ioan nu dezleagă nasturele și nu e vrednic să dezlege nici măcar cureaua, iar Pavel n-a putut spune cuvintele pe care le-a auzit. Spunând că sunt negreite, cine e deci nenorocitul acela care a pătruns în Dumnezeu și rămânând nears de lumina neapropiată și ajungând în mijlocul casei a privit fira dumnezească ca să îndrăznească să ne spună ceva mai mult ca Ioan și Pavel, cine nu se va cutremura și nu va jeli orbirea și întunecarea celor ce grăiesc și născocesc acum erezia cu adevărat străină care... Rostogolește în prăpastie pe toți cei ce întreabă și sunt întrebați de acestea, căci fie că despar cuvântul prin raționament, fie în realitate, să vârșesc o greșeală reacăzând în erezie în amândouă felurile, căci separarea în realitate produce o tăiere a cuvântului, iar separarea numai prin raționament produce o amestecare fără o distinție a lui. Tremură, deci omul învață să te cunoști pe tine, vorbește despre tine, spunând tot ce vrei, poate vei striga și tu ca David, care zice: Minunată este înțelepciunea și cunoștința despre mine, Dumnezeul meu! Psalmi, dar răsește curiozitatea și leapă de blasfemia cuvintelor tale. Spune întâi cum ne mântuim noi, apoi spune. Și cum te-ai mântuit tu ca să nu te arăți învățându-ne numai prin cuvânt, ci să ne faci numai răvnitor prin fapte de nu voiești să te osândești pe tine însuți și să te judeci ca făcând ceea ce spui. Și aceasta pentru că pui preț prea mare pe cuvinte fără să îi te dai, fără să le dai un fundament, pune mai întâi piatra temeliilor căci. Nu se clădește o zidire în aer, împlinește poruncile lui Hristos ale pietrei, ale ziditorului, ale ziditorului dumnezeieștii biserici, ale dreptcădincioșilor, al oilor cuvântătoare, lucrează și vorbește zidind pe piatră, mai bine zis, zidește-te și pe tine pe piatră, acesta e și pastorul, acesta e și ziditorul, acesta să-ți fie și temelia vieții, ce trebuință e de acoperiș înainte de temelie? Întâi trebuie clădirea, apoi acoperișul, fapta, întâi, apoi contemplarea. De ce vrei să bei vinul înaintea zdrobirii strugurilor? Acesta nu e vărsat într-o bute veche. De ce vrei să culegi spicele înainte de a semăna și să le predai altora în zadar? Devoiești vinul? Nu te abate din cale, ci învață neadâncimea judecăților privitoare la noi, cum reușesc unii care poate sunt răi și nu știu de Dumnezeu, și cum alții nu reușesc, dar știind de Dumnezeu și fiind cunoscuți numai de Dumnezeu își poartă sărăcia cu mulțumire, iar alții bogați se poartă în rău, cu nerecunoștință, alții răpind și nedreptățind, socotesc că slujesc prin aceasta pe Dumnezeu. Învață-ne și alte multe pe care le vezi în fiecare zi, căci oamenii lucrează și pătimesc, iar Dumnezeu, ziditorul tuturor, îi rabdă. Nu cumva apare El nedrept privirii celor nedrepti sau celor mici la suflet ca mine. Spune, învață-ne despre judecata dumnezească despre ceasul și ziua aceea în care toți ne vom înfățișa goi scaunului de judecata lui Dumnezeu și al Mântuitorului și vom lua plată meritată pentru faptele, cuvintele, convorbirile și gândurile noastre de aici. Spune cine va fi cu îndrăzneală acolo și cine se va rușina pentru faptele sale. Ai de grăit lucruri nesfârșit despre acestea, apoi privește și creațiunea căci vei afla și în ea alt abis, Privește cerul, soarele și stelele, privește la pământul devenit la porunca lui Dumnezeu, ca și mormântul nostru. Ajuns aici, vorbește și despre moarte. Filozofează despre aceasta multe și trebuincioase folositoare și prietenilor și rudenilor, bogaților și celor slăviți. Și îți va ajunge să vorbești despre acestea cu toți ție care le explici. Și aceasta îți va folosi după moarte, apoi privește lumea celor legați de pământ, soiurile tuturor animalelor ce se află în ea, formele diferite de păsări și glasurile lor, până și al micilor vrăbiuțe, întinderile mării, mărimea și marginile ei, minunează-te, înspăimântează-te și le exprimă cu uimire, o adâncul bogăției și al cunoștinței Dumnezești, o înțelepciunea ta, Dumnezeule, tot milostiv, vino apoi și te strânge de la cele din afară, adună-ți mintea, acurge-te pe tine, mai bine zis, gândește la ale tale și la tine, căci văzându-le vei afla în cele văzute, în fiecare un învățător al virtuții tale sau o patimă ce oglindește răutatea ta. Din mărimea și frumusețea creaturilor poți cunoaște necuprinsă înțelepciunea lui Dumnezeu și războiul spiritual pe care l-a știut de mai înainte făcătorul tuturor și pe care ca un șarpe îl vei pricinui cu păcie aruncându-l ca un venin al răutății, să alergi ca un cal pe calea cea dreaptă, dar nu nechezat de pofta păcatului, să te faci o pisică ce pândește șoarecele, dar nu răpește nici de cum cele ale aproapelui, Nici nu fură partea proprie fraților, dar și prin șoarece alungă toți șoarecii potrivnici departe de casa ta. Să nu te faci lup, dar alungă lupii, mai bine zis să te faci câine al stăpânului, și să sufli toată mâniea ta împotriva acelora și să mergi pe urmele stăpânului tău și până vei afla, până vei atinge ușa stăpânului să nu te întorci înapoi și să te faci pradă fiarelor sărbatice, imită iepurile dacă nu poți imita câinele și dobândește drept a adăpost pe Hristos ca piatră și te ascunde acolo unde nu este frică sau... Urcă-te ca elefantul pe munți, scăpând din mâinile vânătorilor, sau zboară ca frumoasa vrabie și sari peste toate cursele, socotește ca aripi sfânta iubire, fără de care nu vei putea trece nicăieri. Imită asinul purtând pe creator, fă și bou care trage plugul dumnezeesc, și sapă brazda dulce a cuvântului, imită toate... Afară de cele contrare, era vulpea care trăiește cu fățornicie, altceva fiind și altceva arătându-se, căci ea se preface moartă ca să răpească ceva, e cumplit ursul căci de a primi vreo lovitură de suliță nu încetează să-și răzuie rana lăsată de ea până nu moare din pricina ei. E rău porcul care mănâncă fără să se sature, e reag în gania care sfredelește chiar și urechile, au toate în ele unele rele, dar de vrei să le studiezi și să te silești, să te ferești de ele, vei afla adevărata înțelepciune, căci umblând pe calea dreaptă vei merge spre cele bune și împreună cu toate te vei cunoaște pe tine însuți și întrebându-te eu vei spune... Cuvântul cel mi grești, îl înțeleg și eu. Este el și în tine și trece și în mine? Sau te lasă pe tine gol de cuvânt? Tu vei zice, știu că a venit și la mine și este întreg cu tine ca și înainte. Cum deci, despărțindu-se de tine, a venit la mine și rămâne întreg în tine, nedespărțindu-se de tine? Spune-mi aceasta... Și lasă acum pe Dumnezeu ca să nu tremure toată zidirea și să se prăbușească și să nu zdrobească trupul tău îngroșat Și să frângă sufletul tău devenit trupesc și să facă arsă pe foc mintea ta care umblă în gol după nimic De fapt, nici în realitate, nici prin cugetare, adică prin raționament, nu se împarte cuvântul neîmpărțit Căci cel închis în lăuntru casei, având mintea, umblând afară nu a fost părăsit fără minte în casă, ci este numai decât cu ea și afară, deci cum vei numi astfel de despărțire, o vei numi reală sau prin cugetare, adică prin reaționament? Dacă prin cugetare, prin închipuire, cum e întreaga afară, iar de reală cum e casei, dar ce valoare are această pildă pentru cuvântul cel mai presus de minte și de cugetare căci? Trimis din tatăl, cuvântul s-a pogorât și s-a sălășluit întreg în pântecele fecioarei și a fost întreg în tatăl și întreg în pântecele ei, întreg în totul el cel neîncăput, care necomprimat, nemișorat, a intrat în întregime și rămânând neschimbat, a luat chip de rob. Și născându-se s-a făcut om în toate, trecând prin pântece și ajungând în lume, apoi... Iarăși înălțându-se întreg acolo de unde nu s-a despărțit. Ai putea îndrăzni să spui că aceasta, acestea s-au săvârșit fie prin cugetare, fie în mod real, acestea care sunt de negrăit tuturor îngerilor, arhanghilor și întregii firi create, ele pot fi înțelese în mod adevărat, dar nu se pot spune nici de cum. Nici nu se înțeleg desăvârșit cu mintea cum e Dumnezeu și om și omul e iarăși Dumnezeu și fiind fiul tatălui întreg nedespărțit de el s-a făcut și fiul al fecioarei și a ieșit în lume și a rămas, cum s-a spus, neîncăput de toți, prin cugetare sau în realitate. Spune, fără îndoială vei tăcea acum, chiar dacă ai voi să spui mintea, nu-ți va da cuvânt. Și limba ta, vorbăreață, va rămâne tăcută, iar dacă vei voi să spui că fira Dumnezească este o realitate, spune și cum e, căci eu nu știu, slavă ție, Tată și Fiule și duhul Sfinte, Dumnezeire neîmpărțită prin fire, ție ne închinăm în Duhul Sfânt, toți care avem Duhul ca unii ce l-au primit de la tine și văzând slava ta, nu o cercetăm cu curiozitate, ci vedem în el, în duh, pe Tatăl cel nenăscut și pe cuvântul născut ieșit din tine, deci ne închinăm treimii neîmpărțite și neconfundate într-o unică dumnezeire și stăpânire și putere. Amin.